Romanul Adolescentului Miop Pista 20 Ne-am descoperit într-un amurg la mine în mansardă. El iubește și am spus cuvinte pe care nimeni altul nu i le spusese. Doamna pe care o iubește-am cunoscut-o într-o librărie. Citește mult să închină lui Beethoven, stăpânește somnul în nopți singuratice cu clavirul alb. S-au întâlnit la munte și s-au iubit. Soțul doamnei e arhitect. Poate înțelege de desubtul prieteniei pentru tânărul înalt și blond, care îi ascultă slăvind sonatele. Prietenul meu era un student ca toți ceilalți, blond, înalt, plăcut, cu lecturi, cu talente. Dar a iubit pe Doamnă și a iubit pe Beethoven. În sufletul lui s-au iscat dezlămșiiri de potențe. Am înțeles aceasta după amiaza în care ne-am întâlnit. Vorba da cu atâta patimă reținută, cu atâta încredere în forțele și în sușirile lui alături de dragostea Doamnei, Iubind, tânărul blond a ajuns prietenul meu. Nu-l mai recunoșteam. Era atât de înălțat, de neriniștit, de harnic. Ne înțelegeam atât de bine eu care nu iubeam. Nu-mi vorbea decât arare ori de dragostea lui. Îmi povestea chinul începutului, cum a luptat ca să uite și nu a izbudit, pentru că cel îndrăgit nu se uita, Cum s-a torturat gândind doamna alături de soț pe ea care nu o înțelegea decât alături de Beethoven. Și doamna care nu-l credea așa apoi cel sărut în fața clavirului ce purta încă arpegiul minor și serile lor în lipsa soțului pe blana din salon, el dăruindu-i versuri, ea improvizații între Ceaicovschi și Grig și jurămintele lor pe care el le crede. S-a regăsit și s-a împlinit în dragoste. De acum nu-și mai risita timpul. Muncea în biblioteci, iar serile se întâlneau. El voia să realizeze seria făgăduită de lucrări. Totul era acum chemare îndemn la viață și la operă, din dragoste. Credea în el și în iubirea Doamnei. A crezut în mine după ce s-a convins că îl înțeleg și îl pismuiesc. I-am spus că îl pismuiesc, sincer. Doamna lui e un exemplu atât de rar, mințeam eu. Noapte calde în început de vară cu prietenul meu nou. Cum au trecut și cum nu se mai pot niciodată întoarce. Eu aici, scriind partea întâiei mele tinereții el înmies de țara puseană, purtându-și tortura sufletului care voise să afle zarea dragostei. Dragostea îi aprinsese ambiții și doruri, îi dăruise puter de muncă nebănuită. A urmat ceea ce trebuia să urmeze. Și atât de curând, doamna cu mâini albe în claviaturi îi spunea că îl iubește și nu l mai iubea. Cine știe? Cine știe? Prietenul meu a fost purtat de de deznădejdii care întunecă și ucide. I-am fost sprijin. Cel care a plâns cu el... Și apoi l-a certat cu porunci aspre. A fugit. Ani din el se vor risipi, o știm amândoi. Dar tot ce a adunată din dragostea Doamnei, vor fi semințe cu rodul prețios. l aștept. De ce am întrerupt firul povestirii mele cu o tristețe grăbită? În începutul acela de primăvară, prietenul meu era fericit. Eu gândeam, dacă pe el apropierea Doamnei l-a creat din nou, dăruindu-i duh de bărbat... Ce se va petrece cu mine, cu fericirea pe care aș întâlni-o eu în dragostea sufletului de fată? Mă îndrezărea mare, mare, crescut în bucurii. Și gândul așteptării mă neliniștea și mă mângâia. 12. Furtună la schit. În miez de vară cu prietenul meu nou am ajuns la cu peșteră. Am ajuns pe ploaie rece, aspră, rea. Coboram avântați pietrele albe și nu vorbeam și nu mai ne încordam mădularele în mers lung. Am adormit în odăința acoperită cu alb și o lumânărită de ceară galbenă. Afară, în munți, se dezâmția furtuna. Am adormit cu duh astru deasupra așternuturilor noastre. În o puteam pâtea mireasma florilor de smirdar uscat și era senin în ochii noștri și desfățare în într noastră. Și furtuna creștea în munți. Și se învălmășea cu noaptea și fulgerele înălbăstreau pereții și auzeam ploaia și auzeam izboarele, iar în visele noastre se cânguiau vedenii. Trăsnete în brazi ne-au deșteptat. a tremura smerită în ploaia repede și vântul năpăsuia urlete de siflă și izvoarele răbufneau chinuind cam de izme. Și diteam în jurul nostru râs de munte, și parcă pădurile erau bătrâni în viați, și din scorburi se înșerpuiau gheare lungi strevite pe sub pietre ca viermi, și muntele și scorburile și bătrânii și apele se îndrăgeau asupra schitului. Ne înspăimântă apropierea peșterii. O bănuiam fără sfârșituri, o bănuiam întunecată și umedă, tresărind sub picături. Prietenul meu era palid și înfigurat și la lumânarea galbenă a citit rugăciunea Sfântului Ioan. Notă. În textul reprodus, capitolul conținea și următorul fragment, ulterior anulat. ți frică? Cum să-mi fie frică? Nu simți aici pe Iisus? nu vezi? E alt și e bun și el doar s-a răstignit pentru noi. Nu suntem noi copii creștini? Prietenul meu era blond și înalt și palid și zâmbea. mă fiorai întrebându -l. Tu crezi? Cred, cred. Transnetul îmi crispă răsuflarea. Încercai să mă rog. Dar știam că mă mint. Aceasta-i spaimă, nu credința treștină, gândeam. Eu vreau să simt pe Iisus, așa cum simte prietenul meu. Altminte folosesc un simplu rit magic, care m-ar umili după furtuna. Mi-am liniștit spasmul sângelui, amintind un ochii întunecat și stăpânind teama al lui Rudolf Steiner. Prietenul meu se ruga alb și înalt, Iisuse, Iisuse. Și furtuna îngenunchea schitul, păltuind lumânări galbene în chilii albe și reci. Prietenul meu citea din Evanghelia lui Ioan. Eu îl ascultam cu tremurat de Duhul Sfântului. În vremea de furtună dacă un creștin citește cu evlavie fierbinte pe Ioan, evanghelistul alungă trăsnetele și spaimele pe locuri pustiei Roagă-te și tu cu mine. Ai să vezi cum se înseminează. L-am îngenuncheat. Teama pierise. Căutam într-apădul de șuiere glasul lui. Vreau să mă poartă muzica în Mântuitorului. Aș fi plâns de necază, când mai târziu că spaima și tulburarea m-au îndemnat să-l caut. Am mărturisit îndoielile mele prietenului. Dacă el nu e decât trada unei iluzii, de ce se roagă la Iisus așteptând în seminarea? De ce nu înfruntă furtuna și nebunia cu carnea lui, lăsându-l pe Iisus pentru ceasuri de liniște în singurătate? Noi suntem ai lui, tu nu știi? El nu ne părăsește niciodată. Neliniștile trebuie să-i răspundem lui. Aceasta ne desfată, ne alină. Orice durere I-am spus, aceasta e un creștinism feminin. E o meritor pentru noi și pentru Isus. Isus ne vrea smeriți față de El, dar puternici în lumea aceasta. Ori, noi suntem acum înfruntați de munți și de ape. Să ne rugăm lui Isus numai în clipa când vom fi aproape de pieire, în înnecați sau trăzniți. Aceasta e filozofie. Eu cred, acum și totdeauna. Ascultă pe Ioan. Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe fiul tău ca și fiul tău să te proslăvească pe tine. Ascultam înfiorat de plânsul prietenului meu, cu umeri ume smăriți în fața lumânării, cu privirile pe carte. Și viața veșnică este aceasta, să ajungă să recunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. Eu îl cunosc, l-am cunoscut în biserică, cu liniște. Tu știi? O biserică umilă, afumată, blândă, în miezul orașului lângă teatru.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 Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat, și niciunul din ei n-a pierit, afară de fiul pierdării, ca să se împlinească scriptura. Plângeam amândoi. Prietenul fu cuprins de un tremur care îi lumină fața. Un zâmbet de miere cerească îi muia buzele. Ascultă! Sinte, Părinte, păzește în... un trăsnet despică bradul care-și fumegă rana deasupra schietului. Numele tău, iată, vezi? Iisus e aici. Cu cartea la sfânt se rugă. În suflet îmi lacrămau bucurii, dar mă sângera aceeași îndoială. O părtășit cu un geamăt. Eu nu pot crede în Dumnezeu. Eu nu pot crede în Dumnezeu. ascultă pe Sfântul Ioan. Îl ascult, dar nu pot crede. Sunt păcătos, sunt trufaș. Am să mă rog pentru credința ta. Nu vezi, Iisus, care ne mântuiește aici? De ce nu crezi? În Iisus cred. Dar sunt păcătos. nu pot crede în Dumnezeu, nu pot crede în Dumnezeu. Plângeam scuturat de suspine. Prietenul meu începu ruga. Mântuitorule, Tu care ai iubit întotdeauna pe păcătos! Mântuitorule, Tu care îmi dai acum cuvânt de laudă ție! Mântuitorule, Tu care știi și căldura și dragostea mea pentru Sfântul Tău trup și sânge! Mântuitorule, Tu care știi cât de neputincios sunt să mă apropii de Tine! Mântuiește de îndoială sufletul prietenului meu! fă să cunoască prin nemăsurată-ți harte, Părintele Ceresc. Ai milă de chinul lui și de dragostea mea. dă -mi mie răni și dă lui credință. Ajunge, ajunge. dă -mi mie suferințele lui și smulge-i îndoiala, Mântuitorule. Închei nota editorului. Luminarica pulpăia o de vânturi. Vânturile purtau nori și purtau fulgerele în pustietăți. Cât a durat tăcerea noastră? Niciunul nu îndrăzneam să ridicăm ochii către celălalt. Se însenina. Zăream stele strălucind. Noaptea îmblânzise munții care își acum acum înfrângerea. Izvorul blestema aceeași ură sălbatică coborâtă din zacurile gheței. Am deschis fără struita fără să rostesc un cuvânt. M-am așezat pe tatul alb. Eram ostenit și în suflet îmi lăcrămau aceleași bucurii alături de aceeași geară ce în tunerec. Așteptam. Prietenul meu a oftat trăsărind, a privit apoi pe fereastră în noapte. Sus, pe stânca din coasta schitului, un drag fulgerat aștepta nerit zorii și mirarea călugărilor. Dimineața, după ce am sorbit laptele în cești de pământ ars, am plecat mai sus. Lăudam amândoi seninul, florile și vântul care se potolise. Pe drum am întâlnit un tânăr palit cu fruntea uimitor de largă, cu temple voltite. Venise și el ca noi să locuiască la schid o săptămână. Era student la matematic și filozofie, dar, suferind de piept, nu se prezentase la niciun examen. Ne-am amintit furtuna și spaima. Studentul se toată noaptea în bisericuță, închinându-se. Nu se-ți fia mărturisindu-se creștin. Convertirea mea s-a împlinit în împrejurări stupide. Sfeream prea mult de piept și eram prea lași, ca să nu mă tem de moarte. Nu aveam nici curajul să pierd. Nu rămăsese decât pofta de viață. Și atunci am încercat vindecarea prin Christian Science, am crezut ca să mă vindec. Faptul s-a petrecut la Geneva, unde ne-am cheltuit ultimii bani. Plămânii se însănătoșau din lună în lună. Minunea cu temei de magnetism animal m-a dus la Noul Testament, la teologia catolică, iar acum în urmă la credința ortodoxă. Prietenul meu se exaltase. Vorbea despre credința simplă și mântuitoare ce se pogoară prin Har. Se împotriva cartelor, teologiei, filozofiei religioase. Voia creștinismul absolut pur, credința fără nicio rezervă în dogmele bisericii. Surgind o contradicție evidentă în afirmațiile dumne tale, studentul. Pentru că credința în biserică pe care o mărturisești e mai mult decât credința în Noul Testament pe care de asemenea o mărturisești. Așadar, trebuie să primești teologia și deci filozofia odată ce ai primit biserica întemeiată nu numai pe Noul Testament, ci și pe învățăturile patristice și conciliare. Dacă ești ortodox pur, nu poți disprețui filozofia și teologia, deși datele prime ale creștinismului nu se pot nici cunoaște, nici repeta printr-un proces național, ci numai printr-o experiență. Bănuiam o discuție interesantă, dar deplasată. Urcam o coastă astră sub cer clar. Înainte ca prietenul meu să răspundă, apărându-se poate împotriva îndinuirii de protestantism pe care o insinua studentul, am vorbit. Eu nu cred în Dumnezeu. De altfel gândesc că nu întotdeauna creștinismul necesită credință. Creștinismul este o spiritualitate antimondenă, merită să călăuzească evoluția omului către Dumnezeu, prin răsturnarea valorilor lumești și înscăunarea valorilor divine. Așa e? Da. Creștinul moare și învie în Hristos, presăcându se din om, un om de lui Dumnezeu. Iar cetatea omenească, o cetate a lui Dumnezeu. Transfigurarea aceasta se face prin experiența mistică, iar nu prin dogma. Iar experiența e credință. Nu. Aici e deosebită de și aici se iubește marea mea îndoială. Eu nu cred și totuși am avut o experiență religioasă care mi-a pogorât în suflet vigiuni de creștin, m-a transfigurat, m-a făcut creștin. Cred că nu ai dreptate. Ceea ce numești dumneata experiență religioasă a fost siguranța mântuirii, adică siguranța harului, adică credința. Și totuși eu nu cred în Dumnezeu. O mărturisește aceasta acum, pentru că te stăpânește rațiunea. Dumneata singur ai spus însă că experiența e o transcendere a conștiinței raționale. Ai crezut atunci, experimentăm pe Christos, acum ți se pare absurdă credința pentru că o judeci. De fapt, dacă recunoști o transfigurare a conștiinței izvorâtă din creier, recunoști și credința. Transfigurarea e o depășire ce nu se poate face decât prin har. Eu nu cred în har, mărturisii. Ți se pare că nu crezi. Ci se pare că o omului ca egal de-al lui Dumnezeu pe care o stăpânești, ai câștigat-o singur. Ea nu s-a fost decât dăruită. Atunci, de ce nu mi se dăruiește și o credință statornică cum are prietenul meu? O ai, dar te tem să o recunoști. Acum te înșel fundamental, dar nu stărui, voiesc să spun cum înțeleg eu creștinismul. Acesta e protestantesc? De ce e nevoie să înțelegi ca un creștinism nou? Există unul singur, etern și infinit. Un creștinism actualizat, care mai mult decât un rit. Și o credință care e îndreptar criteriu și valorificare. Nu poate fi decât personal. Adică eretic, întrerupte prietenul meu. În mine există același creștinism viu, fecund, creator de valori. și îl recunosc ortodox și ecumenic. Nu am nimic personal în trânsul. Acum greșești și dumneavoastră, vorbi studentul. Orice creștinism autentic e și personal prin însuși faptul funcționării lui în viștere de spiritualitate proprie. Domnilor, implorai eu. Discuțiile teologice sunt întotdeauna interesante. Eu aș recomanda chiar lectura teologiei dogmatice oricărui tânăr. Se întâlnește acolo o atât de pură și organizată spiritualitate, încât chiar cei care nu vor crede niciodată, care vor studia filozofia sau matematica, pot profita din contactul cu forme și funcțiuni de gândire complet purificată de gândirea planurilor inferioare cu gândirea din istorie sau biologie. Atunci de ce ne întrerupi? Pentru că plecasem de la creștinismul meu, Îți accept îndemnirea dumitale de protestantism, deși eu îl simt prin austeritatea și sobrietatea lui, pur ortodox. Dar prefer să fiu protestant și creștin decât ipocrit fiul al bisericii. Până acum nu pot cunoaște un creștinism viu decât personal. Adică protestant. Firește, e preferabil să fii protestant decât budist sau necredincios. Dar dumneata înțelegi consecințele credinței acesteia? Nu le caută în istorie. Îți amintesc când dumneata nu ești creștin, tocmai pentru că te socotești un creștin pur. Religia dumitalei, pragmatism și magie. Te contrazici cu cele ce-mi spunea Adina Nu-ți cunoșteam încă erezia. Totuși, lăsați-mă să vă spun în ce constă acest creștinism eretic. Și te rog scurt, ca să-ți ține minte toate greșelile. Eu socotez creștin orice erou al duhului. Orice suflet care vițuiște o viață eroică e un suflet creștin. Nu înțeleg. Am să te rămuresc. Creștinul depășește omenescul fiziologic și social? Desigur. Eroul îl depășește? Depinde ce înțelegi prin erou. Cel care luptă cu sine ca să concretizeze, să viețuiască și să răspândească anumite valori spirituale ce depășesc cu mult spiritualitatea comună. Cel care întrece omenescul. Cel care renunță la viața celorlalți ca să viețuiască ascetic ca un sfânt, numai pentru că și-a făgăbit și să împlinească acele câteva hotărâți. Creștinul e și un erou, dar nu oricare erou al Duhului e un creștin. Întroiala aceasta am avut-o și eu, gândindu-mă la ascetismul indian și la renunțarea budistă. Și ei realizează o viață luminată de anumite valori spirituale, centrate spiritualitatea spiritualitatea omenescului simplu. Dar eroismul meu valoristică și actualizează premisele creștinismului. Care sunt? Primatul Duhului conducând la transubstanțializare prin Isus. Ai uitat esențialul? Grația. Grația e esențială pentru teologi. Încă o greșeală. Poți găsi grația predominant în tot Noul Testament. Nu pot să o cred. Nu vrei să o crezi, ești încă stăpânit de păgânism. Eroismul Italia e păgân cu toate renunțările pentru primatul spiritualități. Nu poate fi păgân un eroism alcătuit din renunțări, din înfăinare, din exaltarea unei etite creștine. Dar discuția aceasta ne ar duce prea departe. Italia, îți mulțumesc că m-ai ajutat să ceea ce vreau să fiu, erou. Acum vă înțeleg de sfârșit. Vreau să mă depășesc, să mă depășesc prin experiențe și sperințe, până să nu voi mai fi om, ci erou. Vreau să viața plinesc o viață înspământătoare, vastă, aspră, să nu se ridice nimeni până la mine, să-mi pe toți cu faptele mele, toate având un tâlc nepătruns. Vreau să realizez un eroism concret creștin, iar nu unul de vorbe, de elanuri, de nostalgii. Iată de ce nu sunt păgân. Vreau ca eroismul să răsară din carnea și sângele meu răstignită pentru o nebunie a Duhului. Vreau să fiu nebun, așa cum a fost Dante și Don Quixot. Vreau să pogor voința ideilor în viștere, să viețuiesc la lume, așa cum alții se mulțumesc ca vieții în nori. Să nu mă înteleagă nimeni, dar eu să fiu erou, să păstrez ascultă taima cea mare, însutindu-mi prin tăcere eroismul. E frumos vorbi întristat studentul, dar ești păgân autentic în eroismul dumii tale, pe care îl vrei realiza numai prin voință. Voința omenească atunci când nu e asimilată prin har voinței divine, e prezumpție diavolească. Și totuși, dacă dumneata anulezi voința personală în te apropii de Luter, De altfel, temelia experienței religioase în genere e voința. de contraziți și dumneata. Eu nu anulez valoarea voinței, dar o cer iluminată de credință. Dumneata, crezi în forțele dumitale, în duhul dumitale de tânăr exaltat. mai să izbutești niciun act eroic. Am să izbutesc pentru că vreau. Vorbești copilării. Dacă Dumnezeu vrea să te mântuiască ajutându-te prin har, ai să ajungi a Nu cred în Dumnezeu. Nu cred decât în Hristos, cel de și cel mai mare erou al creștinismului. Cu atât mai rău. Dar grația lui Dumnezeu e mare. Nu te felicită după izbândă. Nu Dumneata ai Birlit, ci Dumnezeu te-a ajutat. Altfel în înfrânt. Dar ispitele pe care le-am frânt, dar suferințele, dar lacrimile, nu sunt o de existența voinței mele, efective, personale? Nu înțelegi? E un simplu instrument divin. Predestinare? Nu. Har, numiclocit și infinit. Ne-am așezat toți trei pe multea muntelui sub cercenin, înfășurați în vânt. Prietenul meu tăcuse de mult. Toate acestea sunt discuții de șarte. Nu există decât un singur lucru, credința. Studentul întări. Credința te face fericit fără eforturi eroice. Dar eu nu vreau să fiu fericit. Nu cred în fericire cum nu cred nici în Dumnezeu. Deși eu o doresc cum doresc și pe Dumnezeu. Mi-e teamă chiar de fericire. Nu pot dormi liniștit decât în primejdie, în nesiguranță, în durere, în la mare. De ce vrei să te chinui toată viața? Pentru că astfel pot ajunge erou. O simplă experiență a credinței te -ar fi dus mai aproape de eroism decât toată durerea unei vieți păgâne. Asta nu o cred. Creștinul e optimist și senin. Cu cât te vei apropia de soluția creștină, cu atât vei fi mai senin. Dar dumneavoastră nu ești decât un simplu păgân torturat de neputința convertirii. Mie e milă de suferințele dumitale. Răspundești atâta păgânism exasperat de propriile lui Elanus, încât sunt ispitit acum dacă m-ai întreba trezi în har să răspund nu, îți mărturisesc, mă îndoiesc de har, nu pentru că am discutat cu dumneata, ci pentru că am stat în micale. mitale, ești demoniac. Vreau să fiu Sfântul Francesc. O ironie finală? Nu, dar vreau să ajung cu orice tip erou așadar Sfânt. Aceasta e poziția definitivă. Poate am să evoluez, dar în interesul de a depăși experimental eroismul, realizând cel puțin un fapt eroic. Un Sfânt Francesc fără grație. Să-ți ajute Dumnezeu. Dacă nu voi fi încă în sanatoriu sau în pământ, am să mă bucur împreună cu dumneata. Deși bucuria va fi salutată cu lacrimi. Iată eternul păgânism nostalgic, prietenul meu rostie ridicându-se. Am să mă rog pentru el să creadă. ne am întors la schic. Am îngâiat toți trei bradul desticat de trăznet. Apoi prietenul meu s-a dus în chilie. Am rămas cu studentul în matematici pe un trunchi. El gândea luminat pe un zâmbet. Ceea ce e dureros e că nici eu nu pot crede. Eu știu cât și cum să cred, dar nu cred, ci aștept grația. Noapte bună. N-am spus nimic prietenului meu. Când am intrat în chelie, s-a bujurat și a ferit o pagină pe jumătate scrisă. Îi ei. Mi-e atât de dor. Am rămas o săptămână citind Evangheliile și Apocalipsul. Eu aveam însă un caret al menit unei povestiri pe care nu o puteam scrie. Lângă caret, Sfântul Francisc și Pascal. După o săptămână, prietenul meu s-a simțit copleșit de singurătate. Studentul coborâse în ardal la o rudă. Mi-a dăruit un exemplar din grațian cu o dedicație tristă. Și prietenul meu era tot mai trist și tot mai stăpânit de amintirea Doamnei. Într-o dimineață m-a salutat și a plecat. Le-am întovărășit o bucată de drum prin pădure. Era atât de fericit care să o vadă. Când am ajuns pe piață, ne-am despărțit. Eu mă întorceam spre spit, el cobora jos către oraș. Era senin, cald, primiște. Ne-am amintit urcușul pe ploaie și cu o săptămână mai înainte. De acum, fiecare cu drumul său. Treceau zile aspre, dure, nemilostive în îndoieli. așa acea că singurătate pe care o doream din biblioteca mea. Nu vedeam decât pe călugări. Porneam în fiecare zi singur cu caietul alb pe crește, pe muți, pe cărări ce coboară în prăpăstii. Iubeam gestile care culeg mierea arbuștilor, iubeam păsările pe care de multe ori mi se părea că le pătrund în glasurile lor, iubeam munții răi și pădurile cu putregai printre trunchiuri. Nopțile mă chimiau întrebări. Aveam același răspuns și chinul mă îndreptățea să cred că sunt pe drumul cel bun. Nu uitam niciodată că vreau să fiu erou, dar întrebările erau multe și crude. Ce am să-i spun, nonorrei? Să fug de prietene? Să fug de mișca? Dacă am să o îndrăgesc. Să rup dragostea? Să mă Au fost nopți când tulburarea mă umilea până la plâns. Criza creștea, creștea în sigurătate. Mă simțeam părăsit de toți, uitat, agonizând într-un pustiu. Sufletul îmi era copleșit de marazuri, de disperare mută, de săbițiuni. Totul îmi să mă întorc în oraș între oameni. Aș fi voit să văd pe nișca, să rog să-mi fie prietenă bună. Aș fi voit să vorbesc. În jurul meu nu era nimeni. Rătăceam și Pascal mi se părea rece și Sfântul Francisc de neînțeles. În fiecare dimineață îmi spuneam, Astăzi voi căpăta liniștea cu care am venit. Adormeam cu vedenii de fericire, umilindu în mă. Ispita cea mare era dragostea și fericirea prietenului meu. Îmi spuneam, iată, prietenul meu e fericit. De ce să nu fiu și eu? Și nu credeam în fericire și o posteam ca pe un fruct. De câte ori tristeța singurătății astre mă copleșea, îmi spuneam, Are să treacă, are să treacă. Mi era ciudă să aștept ceasul acela care trebuia să vină cu neîncredere. Nu era începutul și coana între mele vieți singurătatea aceasta disperată și chinuită? Un amurg însângerând pădurile m-a liniștit în câteva clipe. Nu pot zugrăvi o liniște de singurătate. Era credință și nădejde și dragoste și pornire spre jertfă, spre renunțare. Am gustat fericirea amăruie și calmantă a viruinței. Așa aceea, la lumânarea pe care o mai aprinsese o singură dată prietenul meu după furtună, am deschis caietul neînceput și-am spus pe cea din pagină. Eu îmi voi însemna aici crizele și soluțiile mele. Un caiet pentru suflet în care oamenii vor fi ispite de evenimentele atitudini. Nu mai pot reconstitui experiențele care m-au pântuit în aceste 10 zile după plecarea prietenului meu. Dar depășită fiind criza, eu mă simt mai puternic, mai voios, mai încrezător. De acum știu, cu cât mai mult voi fi copleșit de tristețe și de neliniște, cu atât trebuie să mă bucur mai mult. Izbânda va aduce o limpezire dureroasă de semină și îmi va mânia forcele. Așadar, nu trebuie să evit primeștiile, sentimentale sau celebrare. Sunt dator ca să realizez eroismul, să-mi frunt ispite mari, vaste. Ca să mă împlinesc pe drumul dăruit mie și împărtășit numai studentului și prietenului meu, trebuie să renunț la fericire. Renunțarea o voi înfăptăi după coborârea în lume. Renunțarea nu înseamnă schidnicie. Aștetismul va fi pur etic. Nu voi renunța la un lucru decât atunci când el îmi primește drumul către eroism. Așadar, nu renunțare definitivă, ci renunțare căutată. Voi fi prieten cu nișca. Dar dacă primești de a va ajunge pe mută, dacă mă voi îndrăgosti, sunt dator să-mi aprind dragostea până ce mă va stăpâni complet. Atunci voi renunța la nișca sau la oricare altă dragoste. I-am pomenit numele? pentru că de ea mă simt ispitit mai mult. Sunt sincer, nu-mi e teamă de primejdie. Singura grijă, eroismul. Aceasta nu trebuie să o afle nimeni. Voi viețui aceeași viață. Dacă anumite renunțări pot părea nebunești, cu atât mai bine. Numai un nebun supraviețuiște mediocrității. În ceasurile mari, să nu fiu trist, ci senin. Accept nostalgia numai în amintiri. În fapte, aceeași dârzenie și încredere virilă. Faptul trebuie supus eroului. Viața toată trebuie să se frângă sub nebunia lui. 13. Plecare Am coborât senin. Orașul se pârguia sub cer de flăcări. Străzile înamiază amiază se pustii. Oamenii se strecurau pe sub ziduri, adulmecând umbra. În mansarda mea soarele năvălise îngălbenind albul cărților. Am plecat iar către satul cu vile în sân de mare. Acolo răsăritul orbește zare apelor. Amiaza stituiște ca o boltă deasupra trupurilor goale pe nisip Am urgul sândără pe dealuri dargile. De Seara se ivește odată cu luna adusă din pustietăți sărate. Noaptea se limpevește albastră înaltă. În gara am întâlnit pe Marcu, întovărășit de un tânăr drum și de o duduie. Nu-l mai văzusem din iarnă. Ne-am îmbrățișat printre pării grăbite printre Hamas. Mi-a prezentat noi lui prieteni. Duduia, cu un nume evreiesc complicat, studentă la științe naturale. Tânărul medicinist și antisemit. Râdea și aș fi crezut că glumește dacă nu aș fi zărit zvastica de argint la cheotoarea prietenului său. Nu mi-a lăsat timp de mirări și iscodiri. Trebuia să ne găsim locuri într-un compartiment nu prea aglomerat ca să putem călători și discuta în pismă. Am aflat un culoar gol și ne-am mulțumit să rămânem rezemați de fereastră. Marcu și tovarii și lui se duceau la Constanța.